Jag ska sänka dig också, nu ska vi se. Jag orkar inte höra dig. Börja streama där. Tittar på Twitch där. And we're live. Är han redo? Alltid. I veckans avsnitt så kommer vi prata om spelen We Happy Few, Mafia 3 och Witcher 3 delscen. Vi kommer prata om tv-serien Dishon's Chantment. Och i nördsnack kommer vi prata om Hard Power, Powder, Mutant, Year Zero, Road to Eden, Devil May Cry 5 och Bloodstain Night Ritual. Det här är avsnitt 148 av Abit of Nerdiness. Det är bara jag som sitter och dansar till den där låten. <laughs> det här är Nico tillsammans med Färnan. Jo. Hur är livet tillbaka efter semestern? Är du helt slut nu? För jävligt. <laughs> Nej, det är faktiskt helt okej. Okay. Det, det är väl någorlunda normalt. Mm. Nice, nice. Men du har hunnit med lite We Happy Few. Låt oss höra, för det här är ju något... Det här är ett spel som har intresserat mig väldigt mycket men jag har inte testat det, så... Hur? Var, när, är det lika underbart som man hoppades på första trailern måste ha varit? Alltså jag skulle säga så här. det, det är klart du, du ska ju spela det Jag har kommit, alltså jag är inte på långa vägar klar med det Jag har lyssnat och läst och försökt luska mig fram till Och det verkar ju finnas typ hur mycket speltid som helst i det här spelet Så det här är bara en liten försmak på det Jag har tänkt att fortsätta spela klart det för så pass taggad är jag Så att jag vill verkligen fortsätta men det här är åtminstone är mina initiella känslor om det. Och jag tycker ju verkligen att det är ju verkligen så snyggt och häftigt. Eller alltså inte snyggt, men det är så det är så häftigt som man kände när man såg första trailern. Jag, jag tycker, du har ju hela den här första intro. Du har väl sett introt åtminstone på någon trail eller någonting sånt där va? Jag har ju bara sett det där egentligen när de... När han vägrar att ta sitt hebbe och förbi det där kalaset. Ja. Är det introt eller är det bara första tre levande? Nej, det är ju i stort sett de första... Vad, vad kan det bli? Tre minuter... Det beror på hur jävla långsam du mm. är. Men första tre minuterna, fem minuterna av spelet typ. Okej, okay, ja, men du börjar så alltså. Ja, du börjar med att du sitter vid ditt kontor, eller i, på ditt kontor. Du, jag kommer inte ihåg exakt, men du, du får väl typ någon slags flashback eller någonting sånt där... Och du verkar du förstår efter en liten stund i alla fall att du du, du, har ju du borde ta ett piller. En av de här joy-pillerna som de kallar det för att komma tillbaka till den här wow härliga häftiga känslan liksom. Uh, du får väl va valet redan där om du vill ta ett piller eller inte. Och sen springer du ska, går du runt och letar och rota lite grann i ditt kontor och sen kommer du till den här kalaset som du pratar om. Och det är ju egentligen första minuterna och det Alltså det, jag tycker den är lika häftig nu som då jag tror jag har spelat igenom den typ tre gånger och jag tycker fortfarande den är jag får samma äckliga vidriga känsla i kroppen när jag spelar det så jag tycker, jag tycker det är skitsnyggt gjort eh, men för att gå vidare längre in i spelet då, där det faktiskt finns saker att göra nu som det inte fanns tidigare du, du har liksom inte några Du hade liksom inga riktiga quest du hade inget riktigt slutmål du hade väl ingen riktig story i det innan medan det var under early access nu däremot så har de lagt till själva storybiten och jag älskar det. Jag tycker det är skitgrymt. Dock det har i det som talar emot det, och det kan ha med min dator och mitt, med hela min setup här hemma att göra också. Men det är inte riktigt så snyggt och så felfritt som jag hade velat haft det. När ett spel ändå har varit i Early Access i, vad blir det, näst? två år, två och ett halvt år i alla fall någonting sånt där innan då tycker jag att det borde vara mer putsat och klart liksom nu när det väl släpps men jag misstänker att Compulsion Games kanske inte är sådär skitstora så att de hade väl inte sådana superhöga mål redan från början så det är väl kanske, komma in, kanske svårt att komma in i slutklämmen och försöka putsa rent allting så pass mycket som man skulle kunna vilja då men i alla fall, det är, ja som många har försökt förklara det som, det verkar dock vara lite svårt att sätta en på det, tycker jag de flesta verkar. <laughs> ja, redan där försvann Fannas Smick, men eftersom det är hans ämne så vi chillar. Så, då är jag igång. Perfekt. Eh, vart var jag då, typ, sa vi? Eh, svårt att sätta genre, men det är precis där jag ville hoppa in. För jag har inte sett någonting av spelet. Nej. Hur funkar gameplay och allt sånt där? För jag vet verkligen ingenting egentligen. Hur är det med gameplay? Du sa där direkt i början att man fick valet att ta det här pillret. Mm. Men jag har fortfarande inte förstått hur gameplay eller någonting funkar. Kan du förklara lite det? Eh, ja, jag kan försöka i alla fall. Men det är ju det är ju ett FPS till att börja med, eller first-person-view åtminstone. Där du ska egentligen försöka, alltså ett action-aventure- överlevnadsspel, typ. Skulle man väl kunna kalla det som. Där du har liksom... Det är klassiskt, du ska springa runt och lota i stort sett allt du ser. Eh, men de bekymrerna som du kanske inte har i ett vanligt, traditionellt actionspel eller äventyrsspel, snarare där du är ute och springer i skogen eller på några öppna vidder och sådana saker, är att du är ju faktiskt i en stad. Eller på en ö eller vad man ska kalla det för, snarare. Och i den här staden bor du ju andra människor. Så du får ju inte... Och det finns olika delar i stan med Det finns den som där Alla som verkligen går på det här Joy som de kallar det för Alltså verkligen är pumpad långt upp Över öronen med det Så de är liksom springer bara runt Har världen smile på ansiktet och är jättelyckliga och glada I de områdena till exempel Så får du, kan du inte hålla på att hoppa Springa typ Gå och gömma dig I en soptunna medan folk kollar För då kommer de att bli rosenrasande på dig Anse att du är en så kallad Downer Alltså någon som inte tar sitt joj Och då kommer de att försöka Jaga ut dig ur stan typ Du får heller och Då får du heller inte gå Klädd som typ en bonlurk I den delen av stan för då kommer de också Anse att du är skitig och smutsig och vill jaga ut dig Sen har du Nästa del att när du går I stort sett utanför stan i sig Då hamnar du i området där folk är Downers istället och där får du inte springa runt alldeles upppreppad på Joy i värsta fin kostymen, För då kommer de bli skitarga och förbannade på dig. Och egentligen det enda du har att försvara dig med är väl i stort sett dina, antingen dina bara knogar. Eller typ så här till, speciella tillhyggen, typ så här en planka med en typ lakan lindat runt det. Eller en spade eller sådana saker liksom, som du kan använda dig för att liksom slåss med. Men vapnena går sönder efter en stund. Om du använder dem liksom för mycket. De har liksom ett, ett liv eller en mätare på. Ett, ett, när du har slagit ner typ tre personer eller vad det blir. Så Då, då kommer den plankan att gå sönder. Eller spaden ramla isär typ. Och sen ska du, ska du egentligen liksom försöka klara ditt mål. Det är det som är frågan. Du sa att det fanns en del där man måste ha jojo. Ända man måste vara downer. Ja. För när jag har sett på träning, då verkar det som att man måste vara joj, annars är du olaglig. Men så är det alltså inte, utan varför vill man just ta in sig till joylandet då? Alltså det är snarare så här att du, du behöver inte vara preppad på joj, däremot, däremot så måste du bete dig som om du var det. Även i det här andra stället? Nej, utom. Det, alltså... Downersidan om man nu ska säga det Så där bryr de sig inte så där jävla mycket jag, jag har ju försökt att hålla mig ifrån Och använda den här drogen så mycket som möjligt Alltså använder mm. den bara Bara när jag måste Så därför så har jag inte märkt Om de blir griniga på mig Om jag skulle komma dit och Vara upp liksom helt hög på det Men dock så när du går runt I stadsdelarna där, där du bör vara det Där har du ju även både Poliser och typ robotar utställda. Både sådana som svävar. Och liksom så här åker runt och patrullerar. Och sådana som är typ monterade på lyktstolpar. Som läser av alla som går förbi. Och är det så att du har tagit din joy. Och är väldigt låg. För du har nämligen en mätare. När du tar det här pillret. Så fyller du upp en mätare. Och sen rullar den sakta, sakta, sakta neråt. Medan tiden rullar. Och är det så då att du är typ så här, Vad ska man säga. I den lägre kvarten av den mätan, så kommer den här eh, roboten läsa av dig och så kommer den att säga att du bör ta ett piller genast. Går du däremot förbi den med, när mätaren är tom då kommer den att börja ladda upp en elstöt och chocka dig med den. Mm. Så att du faktiskt ska gå och ta ett piller. Dock så går du ju att ta sig undan de här eller hålla sig undan eller är du riktigt jävla snabb så kan du, om du hinner märka den eller ser vart den är, då kan du springa förbi den. Dock, mm. springer du för nära någon av de andra människorna eller så att de ser dig och du springer alldeles för mycket typ, då kommer de att bli misstänksamma och ge sig på dig i alla fall. Mm. Så jag, jag tycker det är ett skitintressant spelmoment. I några av uppdragen som jag har kört nu så har jag faktiskt behövt göra lite av allt typ. Jag har behövt ta i det här pillret för att ta mig igenom vissa Eh, typ, alltså såna här metalldetektorer där de liksom säger ja ah, men okej okay, du måste vara joy du måste liksom ha tagit joy för att ta dig igenom här mm. och då oft, oftast när du kommer till en sån, då ligger en snubbe på andra sidan som typ har blivit ihjäl vad heter det elektri, vad fan heter det ah, någon de har tagit ihjäl, tagit död på han i stort sett, när de har tagit två steg innanför den mäta, innan den, innanför den liksom bågen Mm. Så där måste du ta ett piller för att faktiskt komma igenom. Så att det, jag tycker det är riktigt snyggt just det här hur man måste försöka balansera emellan att faktiskt ta det här och inte ta det, liksom. Mm. Men för mig, liksom hade jag varit i den världen, då hade jag inte helt enkelt gått in i den där delen där man måste ha joj. Men antar att drivet så är det därför du tar dig in i joj och ditten och datan och att hela känns det naturligt eftersom jag, hade jag varit i det här livet ja, men jag behöver inte gå dit för jag har ju allt här i min downerstad liksom. men tycker du att liksom storren du får påverkas så pass bra att jo men det är självklarhet att jag ska in där Ja, ah, Jo men det, det är det, absolut mm. alltså, det är ingen jättespoiler eftersom att jag inte har kommit så jävla långt jag har inte fått redas på så mycket av det heller så att det, ditt slutmål är väl egentligen att ta dig ifrån den här stan Wellington mm. Wells som den heter du hade, din bror har i, blev egentligen, han blev ivägskickad när han var, tror att det är tretton, mm. under andra världskriget. För då kom tyskarna och så samlade du ihop alla barn och skickade iväg dem till, till Tyskland istället. Mm. Och du lyckades, du, du var kvar av någon anledning. Du vet inte riktigt varför, för att den här, dessutom den här drogen får ju folk att glömma också. Ja, ja. Och det är ju egentligen därför, det, det är åtminstone, det här är helt egna teorier. Men det är, ju, det, är ju, det är ju därför stan är hög på den. De vill inte minnas vad som faktiskt har hänt och vad de faktiskt var tvungna att göra under det här kriget som kom. Mm. Så att det, är därför, det är därför alla proppar i sig det så mycket de kan och försöker hålla sig så pass höga som möjligt. För då behöver de inte minnas, de behöver bara springa runt och vara lyckliga och glada. Och för då att försöka ta här härifrån så behöver du ju så självklart klassiskt alltså så måste du ju ta dig till olika ställen prata med olika människor eh, samla ihop olika material och de finns ju såklart utspridda över hela kartan både där du behöver det och där du inte behöver det till exempel mm. Hur påverkas gameplayen när du tar joj jämfört med ja, när du bara är vanlig? Allt blir väldigt lyckligt <laughs> alltså den stora grejen som ändras det är ju, det är ju faktiskt utseendet på allting Mm. Allting blir lite klarare färger. Allt blir lite vackrare. Allting blir lite mera. Lalalala, allting blir så lyckligt. Du börjar, en grej som man kommer att tänka på ganska mycket är att du börjar till exempel börja strutta lite mer när du går, typ. Dina armar kommer väldigt gärna upp i den här stilen, mm. liksom. Och, och sådana saker så du verkligen ser. Jag tänkte sen när du ska försöka låtsas vara jättelycklig alltså så här, extremt överlycklig så, så ser allting ut när du, när du går på den och när du inte såklart så blir allting lite mörkare, lite gråare, lite skitigare ja du får se liksom hur det ser ut på riktigt när du går på drogen så gör det egentligen, all, allting förstärks liksom bara så det är inte så mycket gameplay som ändras utan det är mer designen och utseendet. Ja, det skulle jag säga. Eh, vad som dessutom då kan vara bra att nämna också är att när mätaren tar slut när du faktiskt har tagit drogen så kommer du även att få... Mätaren tar helt slut. Då får, du får en liten varning precis innan den tar slut. För när den är helt slut då kommer du även att få... Eh, vad fan är det man säger då? Ma, eh, du, ska bli av, du, ska, du får en avvändningsperiod av drogen dessutom. Mm. Där allt och alla ser att du håller på och liksom bli av med den. De kommer bli skitarga. Så att har du tagit den. Då gäller det att du har tagit rätt mängd. Så du faktiskt ska hinna göra klart det du har tänkt att göra. För att sen kunna springa och gömma dig i typ en gränd. I en minut eller vad det tar. För att tömma den, den mätan då som skapas istället. Så att du liksom. Ja nu är du nere på noll. Nu är du inte. Nu syns det inte uppenbart att du inte går på, på drogerna då. Mm. Utöver de här ja, speciella ställena, mm. har du sett där man inte ska ha Joy? Har du sett någon annan negativ sida av att ta just Joy som spelet visar dig när, på din karaktär? Runt om har man ju sett det här som man såg i första trailen. Ja, de äter rotter, en rotta fast som de, de ser det som godis eller en så här. Ja. Eh, Tårtaktigt om man ska säga. Men Påverkar det gameplay någonting eller kan du springa joj hela tiden och bara klara uppdrag på uppdrag på uppdrag? Men du måste avvända dig när du ska göra ett speciellt, eller finns det något mer negativt? Alltså jag har inte riktigt kommit dit än just för att jag har varit så himla sparsam. Dock så pratar de väldigt mycket om att du har, det är många mätare alltså. För att du har nämligen en separat mätare som liksom visar... Hur mycket du har tagit sedan du började liksom, nästan. Okay. Och när du fyller upp den till en viss mängd, då kommer du dessutom att krascha. Och det vet inte, jag vet inte vad som händer. Jag är lite orolig för att hamna för att hamna mm. där. För då, då kommer du liksom att bli värre än annars. Så jag vet inte vad som, mm. vad som kommer att hända när jag fyller upp den mätan. Så jag får väl återkomma med det när jag har lyckats. För att den mätan sjunker nämligen inte. Utom den, den, den fyller du liksom upp. Säg att du har en, en stapel från 0 till hundra. Och när jag har tagit. Jag har tagit tre gånger tror jag än så länge som jag har spelat. Och nu är jag ju liksom uppe på 50. Och det kommer inte att sjunka förrän jag går upp och kraschar. Och då antar jag att den kommer att börja om på noll igen. Mm. Så att det, jag vet faktiskt inte vad mer det vad som händer liksom när man har tagit för mycket. Mm. Nej för som jag liksom nu när jag bara lyssnar på det så känns det som ja men det är en cool grej mm. men det påverkar egentligen inte någonting av själva spelet så som jag trodde det skulle vara i början att det är liksom det här är en jättestor del det här spelar lite ja men du kan leka lite hur du vill ja men visst det här händer någonting negativt i några minuter men det är inte så här liv och död som jag förkänner kände spelet men det är liksom förutom om man är i vissa städer och bara oj nu börjar vissa puckla på dig om du är åt ena eller andra hållet. Ja. Men jag trodde att, när jag hörde talspel, jag trodde att jag skulle vara ännu mera påverkan. Mm, mm. Ja, liksom, och sådana där grejer men ja, ja, men det låter ju ändå intressant. Man vet, du kanske kommer upp, kraschar, det kan ju ha jättestora inverkan på det. Men eh, så som jag liksom bara hör just nu så känns det ändå inte riktigt så att ja, men, det är cool aspekt, men egentligen är det inte där man ska lägga fokusen som det känns. Nej, nej, nej, det, det tror jag inte. Man ska inte lägga allt för mycket där för vad jag dessutom har märkt, vad jag märker mer och mer är nästan att det, just det här för att få påverkan från andra människor så är det mycket mer typ hur du klär dig och hur du har liksom, ja, hur du ser ut liksom. Mm. För det finns ett och det är skitsvårt att tänka på när man är i first person view dessutom, vad du har för kläder för du har ingenting som avslöjar vad, vad du har på dig först du går in i menyerna och kollar. Så, och liksom för, för i menyn så kan du ju få så här. Okej, okay, det är ett klassiskt menysystem. Där du, olika saker du kan crafta. Olika saker du har i din inventory. Vilka kläder eller vilken utrustning du har på dig. Och så vilka vapen du har tillgängliga typ. Och det är först där du faktiskt kan se. att Okej, okay, shit. jag är, Det här hände mig till exempel. Jag var på en, en nattklubb. Och där man behövde ha en lite halv speciell utstyrsel. Man behövde ha en bodysuit i typ läder på sig. Gjorde klart uppdraget, drog därifrån. Och det här var mitt i natten. Drog till mitt safe house. Sparade. Sov en stund. För det är dessutom så att det finns en curfew i staden. Så att efter ett visst klockslag så får du inte vistas ute på gatorna. För då, kommer, då, då spelar det ingen roll vad du gör i stort sett. Då kommer alla som, se, som faktiskt ser dig, kommer att ge sig efter dig direkt. Och det är till 90% polisen som är ute och patrullerar på kvällen. Liksom. Så att jag gick och la mig och sov ett par timmar. Eh, I verkliga livet så stängde jag av i typ en halvtimme för att göra någonting annat. Så satt mig och spelade igen. hoppa ut ur mitt safehouse. Sprang ut på gatan. Och den första folksamlingen jag träffade på, det så här, utan förvarning, för det har gått jättebra innan. Man hejar lite, lite snyggt på några, så slutar de bli misstänksamma. Den här gången så bara svängde jag runt ett hörn så bara What the fuck? We, want, we don't want you here. Get the fuck out of here. Och så börjar de jaga mig. Jag bara, vad fan? Vad fan har jag gjort? Jag har inte gjort någonting. Då tänkte jag nästan att spelet var, det, var trasigt eller någonting, att det hade ihop. Men eh, jag sprang ner i mitt safe house kollade igen och bara, ah, jag kanske inte ska gå ut i den här gimp mitt på dagen liksom. Så att det verkar vara mycket mer det som spelar roll, i alla fall så här långt som jag har kommit. Men mm. vanliga person hade ju, man går på BDSM-klubb liksom, och sen bara, jag går för en skola dagen efter. Nej, äh. inte det bästa, så <laughs> det låter ju bra på det sättet. Ja, det var riktigt, riktigt snyggt. Dock så, även så som du har sett under ja, den här veckans gång så har ju spelet lite halvproblem med lite buggar. Mm. Jag har skickat ett antal bilder till dig sen förra veckan där till exempel jag har människor som ligger mitt i luften. Jag gissar att de ska ligga på en parkbänk till exempel och typ verka sova, men det finns ingen parkbänk där. Folk som har den här jävla grymmaste 90-gradersställningen Uh, när de sitter ner helt utan stol. Och uh, folk som sitter i stolen, dessutom tror jag skickar uh, till dig också. Med liksom huvudet där du har, i vanliga fall har aslet. Så att det, det, det finns lite, lite buggar och lite problem på det viset. Det är väl en hel del poppins och sådana saker. Men så här långt så har jag väldigt lätt att bara se över det. För att mm. det känns lite grann som ett sånt typ av spel. Liksom. Mm. Men jag tänkte i inventoriet där du sa att du såg det själv att du såg vad förkläda ser du dig själv som person då också där? Eh, nej. Eh, du ser faktiskt bara din gubbe så som mm. han typ, ah, vad ska man säga, i vanliga, vanliga fall ser ut. Mm. Och sen har du på eh, sidan av honom så har du ju så här klassiskt. En liten ruta vid huvudet, en liten ruta vid magen, en liten ruta, nej. tror det är vid handen och en ruta vid foten eller benen eller någonting sånt. Och så kan du, får du liksom välja den rutan som är vid magen, den bestämmer vilken typ kostym du har på dig. Har du en trasig kostym, har du en snygg kostym eller har du gimpsuten liksom. Det får du bara dra däremellan för att välja ja. vad, du vill, vad du ska sätta på dig liksom. Det är väldigt basic, det är inte så att du får välja så Åh, oh, jag vill ha den här hatten, jag vill ha de här skorna till den här tröjan och slipsen typ. Mm. Utan det är färdiga suits liksom som du sätter på dig. Får du välja typ kön och sånt i början eller är allting färdigt bara hoppa in? Jag tror att jag inte får det. Eh, det här är saker som jag bara har hört och läst mig till. Men du kommer att få spela båda könen under spelets gång. Mm. Eh, du kommer alltså få spela som flera olika karaktärer. Men så långt har inte jag kommit så att jag kan inte säga så mycket om det. Nej, nej. Ja men då så. Men du har kul i alla fall. Ja, absolut. Det här kommer att fortsätta spelas gissningsvis långt framöver. Mm. Härligt, härligt. Har du gjort något annat kul då? Eh, nej, det har varit ganska lugnt på resterande front. Jag har försökt att hoppa in och spela så mycket jag kan. Mm. Men hoppa in lite på mitt då, för vi har ju en tv-serie tillsammans. Men vi kan väl hoppa in vad jag har gjort medans. Ja. Jag tänkte börja med förr i tiden. Spelar du det här spelet på eh, PC, där man har en, ska man säga, som en liten bricka eller så här platt, som du styr med musen och så skickar du iväg en boll. Kommer du ihåg dem? Eh, Tänk dig platt liksom vad eh, ska man säga en, som ett golv ungefär en liten del, och så uh -huh. har du en boll som du skickar iväg och ska skjuta sönder andra bricks, olika små fyrkanter på banan. Uppåt, eller? Ja. ja. Och så är det olika powers. Du kan få tre bollar, du kan få massor sådana där olika. Ja. Det var ett väldigt populärt spel förr i tiden. Och sen har inte jag hittat något liknande. liksom För det är så här det simplaste spelet som finns egentligen. Men jag kunde aldrig komma på vad det hette. Jag vet inte hur jag fick, men vi satt alltid och spelade förut. Typ som man hade, alla hade patient på datorn förut. Ja, men då hade man det här spelet också. Mm. Känns som... Och helt plötsligt så satt jag på PSN och bara satt och scrolla och hittade ett spel som heter Brick Break. Ah. Och det är ju exakt det spelet så jag bara. Ja, men. För det var på Ren och så jag bara. Ja, men det här är 20 spel, om ja, det ska jag ha. Och. Det funkar inte jättebra på PS4 det där. <laughs> det är exakt samma uppbyggnad. Du har ju din lilla. Tänk pong. Fast mm. pong, då har ju de här på sidan. Det här är bara en enkel på botten. Så om du styr fram och tillbaka och så studsar bollen mot den så ska du försöka hålla dig vid liv helt enkelt. Och så ska du ta sönder alla brickor. De gör olika symboler och sånt. Bildar som du måste ta sönder alla. Och få high scores helt enkelt. Så jag gick in på Steam och kollade för det, man ska ju ha det på datorn med mus för det är just spakarna funkar det liksom. Det är inte smidigt att hålla spakarna på PS4. An. Man kan också använda de här styrkorset men då är det som hack hela tiden och det är inte heller. Utan man ska ha det här flytandes med musen. Så jag gick in och Steam har Brick Break för 90 kronor ungefär. Något sånt där. Och så det köpte jag. Så det har jag och lek med. Helt onödigt egentligen. Det är så här, ja, jag har ingenting, jag ska bara sitta och kolla på en serie. Men bara sitta still och kolla på en serie, det har inte jag riktigt tålamod för. Så jag blir sitta med den där bara, kling, kling, kling, kling. Det är bara det jag tänkte typ där. <laughs> Om det är någon som kommer ihåg det spelet på, ah oh, det där minns jag. Brickbreak på Steam. <laughs> uh, jag spelade ju klart Witcher 3 förra veckan. Mm. Så tog jag upp uh, Heart of Stone. Som är första delset. Och det har jag också spelat klart. Och jag har även börjat spela uh, Blood and Wine. Som är andra delset. Det jag kan säga om de här DLCna är. De är absolut inte lika tunga som eh, första alltså som grundspelet. De har några schyssta karaktärer och sånt. De försöker göra det här... Eh, I alla fall i första. Det här kärleksintresset som man hade mycket i grundspelet. Du har ett liksom, huvudmål du ska göra. I första spelet så är det en snubbe som inte kan dö. Och han har liksom gjort en deal med en Någon person. Och, så, och du ska hjälpa den där som har gjort hjälpt... Han som har... De förklarar som en ande eller liknande. Den anden har gett den här snubben tre önskningar. Och liksom för att han... För att eh, kunna... Vad heter det då? Föra in sina... Eh, ja, men för att han ska få betalt, helt enkelt. Så måste han uppfölja tre önskningar. Men... Grejen är att han får inte utföra de tre önskningar, utan någon annan måste göra åt honom. Och då tar han hjälp av det karaktären Gerald som du spelar. då Så du ska hjälpa den här odöda killen göra tre önskningar så att han, den här Ande liknande kan få betalt. Det är liksom det som är grundstorgen. Det är jättesvårt att förklara om man inte har sett det. Men du hjälper helt enkelt. Anden får i uppdrag att hjälpa den andra snubben. Men vänta nu, vad då, Får anden... Ska... Han får uppdrag att utföra men han får inte utföra dem själv så han måste be någon annan att göra det. Ja, de, ja, det är liksom, de har ett kontrakt. Ja. Den här snubben som är odödlig ja. så, tog hjälp, sökte upp anden ja. och bara, jag vill bli odödlig. Och då sa den, ja absolut du är odödlig tills dess att jag har gjort de här tre upp, liksom önskningar, tre andra önskningar åt dig. Ja. Nej, jag har gjort det då är din själ min. Då har ni förstått, han är djävulen ah. helt enkelt det, det spelar Halt går ut på det, att han verkar vara De ser han djävulen, men det är så det speglas För han som blir odödlig Det går inte exakt som han vill Men han vägrar ju liksom säga Vad han vill ha för tre önskningar För att han vill ju inte, han vet ju att det är någonting Som ligger bakom Men så slutar det med att ja, men Han säger, om ja, okej, Geralt tar emot Geralt får tre som han Anser är omöjliga Liksom önskningar Ja. Och det är det du ska, som hela första DC Du ska lista ut Hur ska jag kunna föra de här olika Liksom eh, Uppdragen Ena är liksom, ja ah, men du ska Hitta min bror Och ge honom det bästa kvällen Liksom i hans liv mm. Och det är liksom så Liksom typ första storyn Det är bara det att Hans bror är död Och det är såna uppdrag Som du ska hålla på med så det är väldigt intressant. Eh, så liksom, det är liksom hela första DC, Andra DC och då kommer du till ett helt annan plats. Och där är eh, att det är som med riddare som håller på att bli dödade. Och du ska lista ut varför. Så det är inga jättetunga stories eller någonting. Men det är schysst. Det är helt okej okay faktiskt. Mm. Eh, så jag som älskar Witcher 3 tycker det är är okej men det kommer ju inte ens i närheten av grundstoden tyvärr. Men jag som inte har spelat det här spelet alls. Mm. Alltså huvudkaraktären som du spelar nu i dlc Ja, har han någonting med liksom huvudspelet att göra? Ja, det är det har ju det är samma huvudkaraktär. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Så du spelar huvudkaraktär, men det här är bara så här släng in liksom uppdrag som du får som extra uppdrag bara men Istället för att ha någonting med huvudstoryn att göra så tar man bara två helt olika storyn. Ja, ah, okej. Okay. Och, Och det, är ju det. det är därför det är inte tunga storyn, utan det är bara att hitta på grejer. Jag må, låta, jag må låta skitkorkad nu. Men Så den karaktären du spelar ah. är det han som ska utföra uppdragen? Ja. Ah. Så du har kontakt med anden? Ja, alltså Anden har tagit kontakt med mig För att ja. jag ska göra oss Ditten och datten Okej, okay, men nu fattar jag Ja, men då är det lugnt Ja, då är med <laughs> Okej <Okay, ja. laughs> uh, Så Ta, alltså Om man bara spelar Grundstorien För det Alla, de här dlc kostar ju pengar Jag tycker det, om man absolut vill hoppa in och köra Hoppa in Men jag tycker inte det är riktigt värt pengar uh, Spela om Grundstorien som jag har gjort tre gånger istället Mm jag tog upp också nu i på PlayStation Plus just nu så är Mafia 3. Eh, är ju månadens spel. Och. Eh, det, det, det är speciellt. Al <laughs> pratade ju om det förut. Det här är liksom, Mafia är ju GTA-klon, fast lite sämre. Och det är lite den känslan jag har just nu. För det här är första mafia spelet jag spelar. Och det är den känslan jag har. Det som är schysst med spelet det är liksom hur de har byggt upp världen och storyn. För det här utspelas 1968 i liksom amerikanska södern. Och du spelar som Lincoln Clay, en äh, mörkhyad kille som har kommit tillbaka efter stridigt i Vietnamkriget. Och under den här perioden, speciellt i liksom Southern, så är det väldigt äh, mycket rasism. Det är väldigt uppdelat av ja, vita för sig, svarta för sig och dittan och datan. Och här hamnar du, du kommer tillbaka från kriget och eh, så långt som jag har kommit så berättar de storyn i, delar upp din olika delar. Först gör du, allt börjar med ett bankrån. Och sen får du hoppa tillbaka lite, vad var det som hände upp fram till det bankrånet? Okej. Okay. Och de pratar väldigt mycket med att eh, direkt i början när man gör bankrånet, då går du dit som att eh, du är en vakt. Du låtsas vara en vakt, jag tänker. Och då går poliserna där. bara, ja, du har kommit tillbaka. Jag bara, ja, men vadå, har ni en svart kille med nu. Ja, han har precis kommit tillbaka från kriget. Ja, ja, min brors son är ju är också i kriget. Men han har ju inte fått spansk Men det är ju bra att den, och så ser de, n", the n-word liksom, ja. och bara, få jobb här. Men det är bra att han får det och inte vi vita som faktiskt förtjänar det här. Det är väldigt mycket sån rasism och de oh. trycker väldigt mycket. Så storyn är väldigt schysst på det sättet. Väldigt bra, liksom... Eh, liksom, det är tunga ämnen. Det är bra cutscenes. Det är ju liksom det är snyggt cutscenes. Det är som att det är riktiga personer som pratar och sånt. Mm. Allt negativt kommer ju tyvärr in i gameplay där det ska vara bra. Ah. Det ser inte bra ut. Eh, Känslan att skjuta liksom Och sånt där som det blir väldigt mycket av I sånt här spel Det är som i GTA Det, liksom, det är inte jätteprecist Att du kommer träffa till exempel Du står och skjuter Jag tycker jag kan skjuta i bröstet Men jag träffar överallt annat känns det som Och lite sådana såna där Så halvnegativt liksom gameplay Det är helt okej okay, liksom. Man kan köra bil men de har ju lagt till det här extra grejen Som det är så irriterande Eh, om polisen och sånt är ute och åker, så ser du den har du som en mätare. Så även när du är ute och kör och bil, så är polisen i närheten och ser dig. Liksom om du kör mot rött. Då kan polisen börja jaga dig och haffa dig. Är du mitt i ett uppdrag? Eh, då vill inte du ha polisen där. <laughs> och liknande, så i, att åka bil ibland kastas alltså, som en jävla tid. För snuten är ju fan med överallt. Och du bara ska jag sitta här, ditt tre bilar framför mig. Och så blir det aldrig rött. Amen. Eller grönt, så jag bara, ja äh, men nu, jag spörjade, ah där kommer polisbil tillbaka, sitta där. Mm. <laughs> äh, Fan i riktiga världen, inte riktigt form av i liksom en fancy äh, Jag har inte kommit jättelångt, jag har gjort några uppdrag. Jag är intresserad av att se vad det här kommer leda. Äh, just för att storyn verkar ju med de här olika ämnena, om tar upp hans liv och hur han kommer upp till det här rånet. Men själva gameplayen är inte så jätteintressant. Och tyvärr så ser det inte snyggt ut. Nej. Det är ju där det mesta hakar upp. Det kom väl bara för två, tre år sedan. Men det ser ju ut som att det här är liksom tidig PS3-grafik, om jag säger så. Oj. Så det, det är väl det stora negativa. Ja. Men det är gratis nu för Playstation Plus-medlemmar. Det jag kan säga också som var jättenegativt tycker jag det var att när du har laddat ner spelet så måste du gå in i spelet och sen börjar den installera. Och installationen tog en jävla lång tid. Och fy fan. Så jag är under natten och det gjorde jag. tills jag, jag stod så här 2-3 timmar stod det på 25%. Så jag bara, jag låter det vara under natten. Och sen kunde jag spela dagen efter. Det är därför jag bara har spelat nu idag lite. Oj. För att det skulle ta sån jävla tid. Och jag tänkte igår bara, jag har ingenting på kvällen. Jag ska bara sätta mig och spela flera timmar. Eh, nope. Det fick jag Härligt Så det är ett sämre GTA Men som sagt Det kan bli intressant beroende på vad de gör Med Allt runt om eftersom det är södra Eller southern Amerika Det är du har träskmarker Och allt sånt där Och schysst jag tog upp men Jag sköt en kille Eller jag slog ner en kille för jag vill inte störa de andra Och så de märker ju kropparna Och blir så jag börjar leta efter något Sånt så jag tog ens kropp, dumpade den i vattnet, helt plötsligt bara, tjum, kom kommer krokodil och jag bara... <laughs>. Och där hade jag precis simmat innan, så det gav mig lite hjärtsklappning. Så de leker ju mycket med sådana grejer, så vi får se vad det ger i framtiden helt enkelt. Det lät ju ändå lite halvbalt. ju. Ja. ja, det var coolt. Det är bara synd att det såg för jävligt ut, annars hade det varit <laughs> Jättepixlad krokodil kommer upp och äta ja. upp den. Ja det är knappt att du ser den För äh, du hör så här någonting Och sen hugger den och snurra, så snurrar det snurra Se mig iväg så är kroppen borta Så att det typ jag såg var vatten så splashed Och typ en svans så, jag bara, Aha, okej. Okay. Äh, så det var ju lite så mycket mer spännande Än det Ska vi hoppa in i det sista som äh, Vi har båda gjort Oh yeah let's do it På Netflix har ju nya serien Disenchantment kommit ut äh, serien gjort av Matt Groening en av skaparna av Simpson Och Futurama bland annat Och det här är ju Utspelat i en fantasyvärld värld Så det är inte alls Grafiken ser lite ut som Simpsons Men det är en helt annan setting Helt annan Hur de bygger upp serien och allting Utan det här är väldigt fantasy Väldigt mycket så här klassiska Fantasy-karaktärer Som jag anser de försöker göra något roligt av. För jag har inte alls fastnat till den är speciellt. De har ju några så här Ja men nu ska vi göra det här roligt. Och för mig fastnar det inte. Som sagt. Jag är inte ett så stort fan av Simson heller. Så det är kanske är det som gör att jag inte fastnade i den här sortens humor. Men huvudkaraktärerna har man förmäljat egentligen tre karaktärer. Vi har prinsessan Bean. Som är den riktiga huvudkaraktären. Sen har vi... Vad är en? En Alv? Elva? Han är inte en elv för Han har ju inte såna här vingar. Han ser ut som ett litet troll bara. E Elfo? -alfo menar. Är han inte bara en, ja, Alfo. Men är han inte en Alv då? Ja, de säger det, men när jag ser Alv då ser jag Legolas. Och det heter ju någonting annat. Men Elva har vingar, Tingeling. Ja, sådana finns, det, sådana finns det ju också i, i serien, så det är det ju för sig inte ja. heller. Så det är ingen Elva, men de säger Alv. Men jag vet inte vad det heter på svenska, men det kanske heter det, Alv bara. Alltså jag. Jag, jag, jag skulle ju typ benämna honom typ Goblinaktigt, alltså om man ska ta. Något, han, ser inte, han ser inte hemsk ut liksom. Alltså han ser ut som ett minitroll liksom. Så ja. Lite så att en övervuxen, vad ska jag säga, smurf, fast inte blå. Det är väl så. <laughs> ja, men något i den stilen. Och så har man demonen Lucy. Det är väl de egentligen som är huvudkaraktärerna i det här. Ja. Så långt som jag kommer så utspelas ju allt att. Prinsessan Bin ska giftas bort. Mm. Och hon vill inte det. Och det är typ så långt jag har kommit. Eh, hennes första prins Johanna i en olycka. Då blev det brorsan Och uh, han börjar ligga runt med konstiga figurer. Uh, den är väldigt spacad. Vad tycker du om den här serien? För jag kan ju säga på en gång. Jag fastnar inte jättehårt för den. Det, det ser inte sant ut. De tar upp säger, här. Ja, men hon är Alki som gör det och det. Men det lyckas inte fånga mig ordentligt, men vad tycker du? Alltså, jag tycker den är riktigt bra. Alltså det, det är också så här, jag och Sammons att prata pratade om det här, här igår tror jag var sånt där. Det är en sån här serie som först och främst så behöver du inte se den från avsnitt ett och framåt. utan du kan hoppa in i, det är lite som Simson. Du kan titta in, hoppa in i vilket avsnitt som helst. För att du kommer att fatta. Och de speglar inte tillbaka skit mycket, inte utan att vara väldigt uppenbara bakåt skulle jag säga. Så här, dyker någon karaktär upp som har varit med i något tidigare avsnitt då är det så här, då kommer de ge eller då, då kommer du liksom att förstå vad hela premissen ut, eller går ut på liksom, in, även om du inte har sett det tidigare avsnittet. Så det är liksom ingen fara. Eh, jag gillar settingen eh, dock så tycker jag nästan att de är lite, vad ska man säga, mer Utsväva den vad Simpson ser. Mm. Jag, jag har sett fem avsnitt in, kanske. Och jag tycker liksom ändå att de är lite grövre än Simpson på något vis. Är det något du har reflekterat över? Jag tycker nästan tvärtom. Jag skulle vilja. Eller inte. Simpson är också väldigt än. Jag skulle ha en ännu grövre. För det, de lyckas inte fånga humor. Och där hade de gjort det ännu grövre så hade de. Hade jag hade tyckt att det skulle vara mycket, mycket roligare. Men visst, det är blodigt. Det är mycket sexuellt och sånt där. Men, jag vet inte, jag, jag tycker inte de får dit punchlines riktigt ordentligt. Det blir så här, <hålland> okej, okay, ja. men det var ju roligt tyckte jag innan jag skrev det serien. Men jag fattade inte riktigt, eller jag fattade, mig jag, jag, jag tyckte inte det var så pass bra. Och det är sådana där grejer som de håller på med, vad heter han, Elfos, Alfo, Bluehandsblod. Ja. För att det ska vara magiskt. Och så håller de på med det och man bara, <hålland> nej, det var ju bara löjligt tyckte jag. så <hålland> Jag vet inte, men... Du fastnar helt enkelt. Ner. Ja, alltså, det, det är just det. Vi kom fram till att det är en, en intressant serie. Men den är inte sjukt bra. Nej. Däremot så, har du inget annat du ska titta på, då är den guld. För det är en serie du kan titta på, som du kanske vill titta på också. Men det är ingenting som du måste eller liksom verkligen vill följa slaviskt. Utom det är liksom så här: okej, okay, shit, jag är slut på andra serier eller. Ja, precis. Jag vill inte kolla på en film eller vad som helst. Ja, perfekt, du kanske slå på ett eller två avsnitt av det här istället. Eh, dock skulle jag säga, har du bara kommit tre avsnitt in så kommer det att komma väldigt mycket mera blod framåt. Mm. Eller snarare så de kommer det, alltså folk dör till med fan. Det kan inte finnas några kvar i den där stan. Ja, eller eller den där byn. Ja, det, det är så pass. Det är helt sjukt. Jag tror ett av avsnitten framåt så är det alltså det är en hel armé. Mm. Alltså, det är bara folk bara dör och dödas åt alla håll och kanter. Har du, har du sett eh, dödsluckan än, eller? Eller den här jävla luckan mitt under slottet? Mm, nej, jag tror inte det. Nej, nej. Det, ja. det, det är många människor som kommer att dö i alla fall, så mycket kan mm. vi säga, det, under seriens gång. Ja. Men jag kan hålla med dig i att det här att de inte riktigt sätter punchlinen. Det, kan, det är nog något som jag tänkte på nu när du sa det: att det saknar det, det är inte riktigt lika samma distinkta, liksom, så här: ah, där var skämtet slut. Utan det är så här: folk dör, eller folk blir av med en arm, eller någonting sånt där, och de säger någonting, och sen bara spolar man över det på något vis. Mm. Det känns inte som att de riktigt så här nailar det ordentligt. Men det kan ju också vara så att de, de behöver en stund att akklimatisera sig till, det, till den nya serien, eller verkligen komma in i den, eller få fram liksom hela sin poäng, eller. Komma på vad, det, vad poängen faktiskt ska vara med den snarare. Mm. Men det är ju det som jag känner. Settingen jag gillar den också jättemycket. Och karitär och sånt har inga problem med. Men det känns inte som att det händer någonting. Det kommer aldrig fram ordentligt. Och de är så här, ja, men de försöker bygga någonting men det blir bara utdraget. Så när de ska ta med honom på blod, det är typ ett helt avsnitt, Men det, de gör ju ingenting mer och liksom händer någonting nästan. Och när de väl gör någonting mer, då blir det så här. Var det allt? Ja, ja. ja, men gå vidare. Och så är det: Jag tycker ju bara så löjligt. Men som du säger det nu: Det verkar ju som att det kommer börja hända grejer. Så jag får väl ge en chans till. För jag tappade intresset och började kolla på Brooklyn 9 nine, nine igen för femte gången istället för att bara försöka kolla det här vidare. För jag tappade intresset så oerhört mycket. liksom. Men jag kan jag kan faktiskt dock trösta dig med att det jag är fullt förståeligt att du gjorde det. För att det är ju verkligen så att alla avsnitten. Skulle nästan kunna vara samma dag. Liksom. Mm. I alla fall de jag har sett. Visst. Det börjar med att det handlar om bröllopet. Eller det de, hon ska giftas bort. Och den biten. Men. När det väl är överspelat. Så skulle det lika bra kunna vara dag nummer ett igen. Fast du tar bort bröllopsbiten typ. Mm. När de har hittat den magiska trion. Som är den här demonen. Prinsessan och Alven. Eller vad vi nu kallar honom för. Smurfen. Så då fortsätter det ju bara liksom, då är det, ja men då fortsätter liksom samma sak hela tiden. De är så pass i isärdragna avsnitten, tycker jag i alla fall åtminstone så pass långt in jag har kommit, att det skulle kunna vara samma dag, eller det skulle kunna vara liksom samma sak liksom som händer. Mm. Ja men det är man något så litet jag skulle behöva antingen att de sätter punchline mycket bättre eller att typ nåse chockmomenten och det är aldrig någonting allt känns bara ja, men, som att det håller en enda våglängd och det blir så här ja men jag tycker det är helt okej okay, det tycker jag men det greppar ju inte tag i med någonting skulle det här istället till exempel vara i 5 eller något så här då hade man ju verkligen om här oj nu nu är vi så på gränsen till att det här är okej okay, till exempel med när, de, när vi har herb deprived liksom och sådana där grejer men då sätter, de lyckas ju sätta som jag tycker panslans på ett helt annat sätt och det, de tar upp de gör karaktären lite grövre även om de inte går över gränsen här känns det som att allt är bara plant och mm. det var någon gång det var kul men med, vad heter de då? Sjökor, eller vad heter eller vad heter? jo men det måste vara sjökor det heter de kallar det sjöjungfrur och när ah. det, det hände och jag bara, äntligen något som jag faktiskt garvade åt men sen efter det var det så bara dött igen. Man ja, det var kul i två sekunder. <laughs> det är liksom det var så, sjukt roligt. Ja, så tyvärr. Men mera sånt är ju man behöver något så här. Åh, oh, men gud vad dåligt ni gjorde det. Men nu sitter jag faktiskt och garvar. För nu är det bara plant för mig tyvärr. Eh, jag kan säga så här mycket. Eller så här att jag kommer att försöka fortsätta kolla på den i alla fall. Jag tänkte att jag ska kolla igenom första säsongen. Eller det som finns på Netflix i alla fall. Mm. Eh, för att se om det blir något bättre. Åtminstone. Mm man kan ju hoppas. I så fall får du säga till, för jag vet inte om jag kommer kolla en i alla fall om det inte... Jag hör något här riktigt, riktigt bra om den. Ja, ja. Men det var väl vad vi hade nördat. Jo. Så vi hoppar in i nördsnack. Let's do it. Och du hade hittat en nyhet om en, <laughs> något som låter som en jättedålig film. Ja, något? verkligen. Alltså, det var inte så mycket jag som hörde eller så. jag Snarare så här... All cred till IGN och IMDb som jag såg det på eller läste nyheten där egentligen från början. Att eh, våran älskade Liam Neeson har en ny film som kommer 2019 som heter <laughs> Hard Powder. Där han kommer att vara en... Eh, ja, IMDb-beskrivningen är A snowplow driver seeks revenge against the drug dealers he thinks... Killed his son. Och, och, och det är allt jag har fått fram om filmen. Jag, jag, jag, jag får inte fram mer info om det. I alla fall inte där jag har tittat åtminstone. Dock så vet jag att den är baserad på en film från Norge från 2014 som heter In Order of Disappearance. Där bland, andra, bland, bland annat Stellan Skars är det med. Igen, liksom I casten. Okej. Okay. Och, äh, jag vet inte, jag, jag bara tyckte det var kul att ta upp det här för jag tänkte bara, vad i hela helvete? Varför gör man ens det här? Var, var, vem vill se en galen snöplogschaufför? Mm. Jag har ju alltid tyckt att Liam Neeson var en bra skådespelare fram tills han gjorde Taken-filmerna. Ja. Efter det har jag ju bara kört exakt Taken film efter film efter film. Han gör ju fan ingenting nytt. Och nu, det första jag sa när du bara sa det där är bara, ja, det är Taken i Kanada. Ja, jag var, vad e fan, det är inte intressant. Jag tänkte jag exakt jag samma år. sak. Jag försökte förklara den här filmen för Sambon här precis när vi började spela in. För hon frågade vad vi skulle prata om. Jag sa, det, ja, jag tänkte prata om den här filmen. Hard Powder. Och Min förklaring var, det är Taken utan att en unge, eller att ungen är redan död. Så han behöver inte <laughs> bry sig om den biten. Så han kan bara gå totalt rampage på allt och alla. och mm. ass, Jag förstår inte. Jag håller med dig. Dock tycker jag att taken, alltså första, tyckte jag var bra. Han, mm. han är bra i den och filmen är bra, enligt mig. Eh, men sen spårar det djur. Det är en film som bara ska vara en film. Det ska inte vara flera filmer. Och den plotten funkar typ bara med den storyn, tycker jag personligen, eh, för jag förstår inte varför i hela helvete, jag fattar ju att en superagent eller alla spion eller vad fan han är i den filmen förstår jag kan, kan göra de grejerna. Men varför i hela, hela helvetet skulle en snöplogschaufför plocka upp sin skyffel och gå bananas på en jävla drogkartell? Mm. Ja, men det är som du säger taken första, absolut det är nytänkande, det är liksom det är bra han har gjort en, men sen efter det har gjort exakt samma roll så det här Nej för mig är det bara inte intressant För jag får till och med lite Walking Tall-vibbar från det här också Ja det är ju alla sådana där filmer Det är liksom Ja men det här Någon som Det kommer säkert vara exakt som Walking Tall Och, och de där också Ja men han är på fel plats Fel tillfälle Och så bara, eller han kommer tillbaka dit Det är det där klassiska också ja. Han kommer tillbaka Och så bara men Jag ska bara börja som snöplog Oj nu får jag se hur illa det här beter sig Ja nu ska vi Precis i Canada. Men, nej men nej. Usch, nej. Men jag har, nej. Svårt att, jag har svårt att se om man gör det här seriöst. Eller om man gör det här bara för att ploja också. Alltså är det en totalt seriös film? Eller är det liksom så här? Okej okay, shit Liam, ni som har ingenting att göra. Eh, vad kan vi göra? Jo, vad har han gjort för någonting? Jo, han har ju gjort taken. Det är ju perfekt plott för en ny film. Vad finns det för gamla filmer som vi kan ta en liksom plott ifrån? Jo, ja, men titta här: finns det en liten norsk film som ingen har sett. Ta den för fan. Kör, kör! Eller är det liksom på riktigt människor som tror att det här kommer att bli liksom box office breakers? Eller va varför kommer man fram till det här beslutet? Nej, det här kommer absolut inte bli någon stor film, det tror jag inte. Utan det här är bara Amen. Snabb film, inte så dyr att spela in. Och så är det snabba cash. Liksom. Vi, kommer få, vi kommer gå plus minus noll. Liksom. För jag tror VHS. Inte det VHS. De kommer ju absolut inte göra det här till en stor film, Det tror jag inte. Utan det här kommer vara snabblist. Liksom. För att titta på någonting. Göra någonting av sina pengar. Och där dog Sfärnan smick igen. Så jag tar en av mina nyheter medan han fixar ljudet. Eh, Gamescom. Är ju just nu och vi har ju fått lite Release-tid-datum Kan börja med att Capcom har gett oss datumet till Devil May Cry 5 Som kommer Den 8 mars 2019 Vi fick väl Var det senaste E3 vi fick Nu första trailen Ser ju schysst ut Jag spelade inte den här när de gjorde Om Devil May Cry med det var väl ung Dante då, svart hår, han skulle vara ha sin Vita. hår. Men nu verkar det gå tillbaka till gamla klassiska. För man inte minns helt fel så såg man väl honom, Dante, i slutet av trailen. Vilken fall som helst. 8 mars nästa år ser vi fram emot. Ett till datum jag har är att Mutant Year Zero Road to Eden har fått ett releasedatum. Och det är 4 december. Kommer det till Xbox One, PS4 och PC. Hej, välkommen tillbaka. Eh, och Mutant Year Zero, varför, Road to Eden. Varför jag är intresserad av det här spelet. Det är ju för Mutant är ju utspelas i Sverige. Det är ju ett mutantiskt gammalt vad ska vi säga, pen- och papper rollspel som utspelas i Sverige. Eh, Year Zero utspelas också det i Sverige. Och det är en nyutgåvan som kom. Var det 2011, var det 2011-2012? Och nu gör man ett nytt tv-spel på det helt enkelt. Lättast då förklarar jag om man inte har sett någonting av det. Det är Tänk Diablo möter XCOM. Eh, spelet. Det som jag har sett, det är som jag också har förstått, det är att du får väl, väl välja vem din karaktär. Du har ju liksom någonstans, när man spelar med tantpen och och spel får du välja med tantkraft och liknande. Antar att din karaktär också kommer ha det. Du, Vad jag har sett har du två medhjälpare med också. Uh, vi har en gris uh, som, uh, allt är ju som människor, fast han, med, gris som går på två ben och har vapen. Du har en stor anka som går på två ben och har vapen och liknande. Och så är det som i Diablo, man springer runt, hittar loot, gör uppdrag och sånt. Men sen i combaten så blir det taktiskt RPG, så som i XCOM. Du måste ta cover, du måste välja vilken som siktar var, du har ett visst antal moves att utföra varje actions på, precis som i XCOM. Så det tror jag kan vara riktigt, riktigt schysst med spelet. Just eh, Diablo-delen som jag gillar extremt mycket och just det här lootandet och sånt. Men att vi även får XCOM-delen med strategi. För det som aldrig har gjort att jag fastnat snart i XCOM. Det är det som är mellan strategidelen. Där man ska bygga sin bas. Och det, det är så jäkla tråkigt tycker jag. Men nu får jag ju RPG-diablo-delen liksom Diablo -delen, som är skitkul. Tillsammans med strategidelen kommer bli ett sjukhälskigt äh, roligt spel. Hoppas jag. Det kan ju vara hur bugget som helst. Men det jag har sett om det så ser det ju kul i alla fall. Har du sett någonting av det här spelet? Jag läste lite snabbt om det idag bara. Alltså helt utan eller independent från att du hade sagt att du tänkte prata om det. Mm. Men läste mig inte in och djupare just eftersom att jag inte varit så fastnat för eller spelat mutant på alltså på det sättet som jag har fastnat i det. Nej. Men när du pratar om det nu och beskriver det så låter det ändå som en ganska häftigt. <hör> jo för jag har vi... <hör> Vi har ju tänkt att börja spela Mutant penna papper då spelet. Mm. Så jag har ju läst reglerna och grundboken och det. Men det här så jag gillar ju liksom settingen och se vad de kan göra med det. Men just det här när jag såg spelet gameplay det fanns från E3, den är typ 18 minuter något på Youtube. Då är det verkligen Diablo när du springer runt lutar allt och sen i fightingen så är det helt och hållet XCOM. Och det kan jag eftersom du har din trupp, det är du och så har du de här två medhjälparna. Minst i alla fall. Det verkar som att det är åtminstone dem Så har du ju att du kan ge olika taktiker. För det är liksom... Ja men, du kan möta monster, du kan möta zombies, du kan möta andra mutant, men andra människor och allting. Så jag tror det kan vara riktigt schysst att se vad spelet bygger på. Mm. Ja, verkligen. Det låter... Om inte annat så tycker jag att alltså, alla penna-papper-spel låter intressanta och är alltså, det är kul. Mm. Plus att jag tycker att XCOM, det jag har spelat av det, är också ett bra och väl uppbyggt spel. Och tänker man slå ihop det, så alltså det är ju rätt spel att välja för att få ihop det med någonting som egentligen ska vara i bara i fantasin. Mm. Men jag tycker det, var, det är just den XCOM-delen, den här lilla strategidelen, som gör så oerhört mycket för mig. För hade det bara varit en Diablo-klon, då hade jag nog Trontag ganska äh, snabbt, eftersom... Ja, vi har redan så många sådana spel. Mm. Och hade det istället varit liksom... Eh, ja, men, ja, men typ klassiskt draker och demoner och sådana där. Ja, men jag är mer av fantasy och där kan jag mer av monster och sånt. Och de brukar sällan bli riktigt bra. Eh, för det här är ju inga, inga större studios som tar hand om sådana här grejer. Men just den där excom delen gör så oerhört mycket att vi tar bästa från båda och lägger ihop. Så blev det jag såg i gameplay vad blev ett så intressant Koncept av alltihop Att du måste ha koll på din karaktär Vad är för vapen, vad du ska göra för uppdrag Och du måste kunna det taktiska Så det här, det, det ser ut som ett spel Jag verkligen kommer kunna fasta, fastna för Och ju att det nu kommer I december Nej, det är mycket fram, ser mycket fram emot 4 december Och för mig blir det på PC Det kommer till Xbox One och PS4 också Men jag ser inte riktigt hur det kan vara bättre än PC i den här spelsgenren. Av vanliga fall hatar jag ju spela på PC med den här genren. De tror jag är det bättre på PC. Ja. Och sista jag har det är att Bloodstained Knights Ritual har blivit förtjänat till 2019. Och Playstation Vita-versionen har blivit helt cancelled. Bloodstained Knights Ritual är ju skapad av en kille. Han var... Han, han skapade inte... Castlevania vad jag vet. Men han har varit lead designer och sånt... ...på flera av spelen. Och Bloodstained Night Ritual är ju... ...en modern take på Castlevania... ...helt enkelt. Och det här spelet... ...var först planerat att släppas i mars 2017. Efter en framgångsrik kickstarter... ...som känner ihop över... ...5,5 miljoner dollar. Men som nu har försenat... ...sen, sen försenades i 2018... ...och nu försenas igen... Till 2019. Och den enda ursäkten jag kunde se var liksom använt det är så att vi kan göra det lite bättre. Äh. Två år med så mycket pengar gör det lite bättre. Jag förstår inte riktigt vad de hakar upp sig på. Jag är taggat på det spelet, det ser riktigt schysst ut. Men det är fortfarande bara en Castlevania klon. Det ska inte behöva ta så mycket pengar så här lång tid för att göra en Castlevania klon. Det är 2D. Liksom, det är 2D-spel. Ja. Jag fattar inte vad alla pengar går åt just nu. Dessutom, då, om man har jobbat på det i flertalet av spelen så tycker man ju nästan att han borde ha en grund färdig och klar och kunna börja bygga på. Då borde det, då borde det inte ta så lång tid, tycker man. Nu är det säkert massa skit där med rättigheter och så så jag, jag fattar att det kanske inte är riktigt så enkelt som att bara copy-paste och sen lägga på en ny skin. Men man, ty man tycker verkligen att det borde vara enklare. Mm. Men det är ju det som alltid är... Cassavina, det är ju Capcom. Så det är ju liksom... Tidigare har han haft Capcom liksom att jo, men det här är det datumet du har, det här skulle du vara klar. ja. Och nu när han inte har det utan amen, jag gör ett Castlevania-liknande men det är mitt spel. Nu känns det som att han har för mycket tyglar och ingen som säger åt honom: Nej, släpp det. Det ska ut nu. Fixa klart det. För det är så här, och varje ursäkt jag har hört från honom är bara: Vi ska bara fixa någonting lite för jag vill ha det så perfekt som möjligt. Du kommer aldrig få det så perfekt som möjligt. Släpp det bara. Jag tror säkert skulle du få det. Nu skulle det vara underbart. Det skulle kunna få, få skithöga på ett men han ska ändra en pixel där en pixel där och till slut kommer man börja peta ju så mycket att det blir överavancerat och så kommer det bara eh, det här var ju helt onödigt att det har tagit så lång tid i värsta fall blir det som med många spel som blir förtjänade fler flera år att det grafiska stilen överhuvudtaget tappar eh, för det som är bra med de gamla kassvinna och sånt att de håller än idag, det är att det är ju tecknat det är ju liksom 2D-tecknat Mm. Nu är det så här Nu är det ju snygg grafik för Dagens mått Om 2-3 år kanske det ser dåligt ut och Då spelar heller ett nytt spel som ser bättre ut I den genren Så kommer inte 2019 Tror jag att han börjar gräva sin egen grav Med det här spelet tyvärr <laughs> eh, Har du något mer du vill ta upp? Eh, nej jag är ganska nöjd där faktiskt Ja men då så Då är väl allt vi hade den här veckan Eh jag hoppas att alla har kollat in när Colin McRae rallyn vila upp. För det var det var spännande. Det var ruggigt kul. Vi har ju bara kört med kamera och allting. Som sagt, ingen bra kamera för vi sitter med min, min lilla jävla webbkamera. Det är alltid något. Och på fredag så kommer vi ta och köra Bass. Eh, vad heter det? Ja. Movie Quiz. så ja. eh, Kommer på fredag i Abon Spelar. Bara sök på YouTube, Abon, kommer ni fram. Men annars, alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonöördes.blog.se. Ni lättast via Facebook, facebook.com/Abitonöördes. Och ni kan se oss live varje tisdag på Twitch. Twitch.tv/Abitonöördes. Men tack så mycket för den här veckan. Så hörs vi nästa vecka igen. Hörget, ero, jingling!